La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres... ...a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda a tothom. Bona tarda, benvinguts, benvinguts. Gràcies per estar amb tots nosaltres. Bé, avui anem a parlar, com sempre... ...i de tant en tant ho fem... ...d'alguna cosa que ens recrea. Per què? Fa molta calor. I anar un lloc on ens divertim, on ens ho bé i on estiguem a gust, i a sobre tinguem una obra de teatre, val la pena, no? Riure, que és el que interessa, estar feliç. Doncs avui ens acompanyen aquí una persona que és l'encarregada de que avui ens explicarà de què anem, de què anem, on anirem, on serà un lloc fresc, reposat, meravellós i divertit i és la senyora Carmen Solves la senyora Carmen Solves és la representant i membre i membre del grup de teatre Mutis qui millor ens ho pot explicar tot ella, avui parlaré molt poc parlarà molt ella per tant, uïda, posar-hi uïda perquè hem d'anar-hi tots bé, però un moment, el grup de teatre Mutis d'on és? Bon dia, bon dia. Bona tarda. Senyora, oh bona, tarda. bona tarda. Bona tarda, senyora Carmen Solves. Bona tarda, bueno, lluita. Bona tarda, bona tarda. Mira, Què? nosaltres som de Begú. De Begú, eh? Sí. Per això ho dic, que val la pena també anar un altre cantó, que hi ha moltes famílies que tenen la família aquí. Però... Sí, de Begú, i si teniu la tarda la tarda nit, vaja, mmm, del dia 19 de juliol, que és divendres que ve, eh? Doncs podríeu venir a veure una obra de teatre que farem a la Fresca, eh, el lloc és idíl·lic, en el pati de les Escoles Velles de Begú. Llavors, eh, començarem a les 9 i mitja i eh, l'obra es diu Perruqueria de Senyores. Perruqueria de Senyores? I ja es poden imaginar el que hi haurà en una perruqueria de senyores? Això però, diu molt, eh? Aquest nom diu molt. Molt. Som-hi, som, -hi, som -hi. Continuem. Sí, Sisplau, és, Carme. és una obra que, la veritat, eh, tot el grup, ens hem estat passant molt bé i ens ho estem passant bé, perquè ara ho estem acabant de perfilar tot. I hi ha per riure, segur, coses molt tendres, també, i el algunes, com diria jo... Um... Uns punts especials, potser, dins sí, de l'obra? Sí, sí, com unes incògnites que després, a mica en mica, se van desvelant. Val la pena, sabia que hi ha una incògnita, que les incògnites és que ens porten sempre de bòlit, eh? De bòlit. D'acord, vale, d'acord, vale, continuem, calma. Uh, a l'obra, uh, i sortim, perquè una d'elles també hi jo, nou personatges del grup, que el grup som més perquè, és clar, llavors hi ha el que porta el so, el que fa els decorats encara que tots col·laborem però ells, clar tots no podem sortir dintre, si no, no podria anar bé l'obra ni que tampoc. Eh? No, no, no. No ens hem d'enganyar, no ens hem d'enganyar, eh? No, no. Llavors, eh, bueno, el nostre, sense el nostre director, realment, a vegades s'enfada una mica en nosaltres, però eh, és molt curós, li agraden les coses ben fetes i nosaltres també. I, la veritat, ens ho passem molt i molt bé. I espero que vosaltres, els que tingueu oportunitat de venir eh, també eh, us ho passeu tan bé que l'any que ve podrem tornar a repetir eh, el director com deia és en Joan Serrano un noi que fa molt de temps que eh, fa teatre des de petitet i li encanta i com tots nosaltres evidentment Llavors, què puc dir més? Uh, dintre del grup hi ha persones molt diverses. Uh, uh, N'hi ha un home especial que ve des de Girona cada vegada que ensegem. I és que que noi va néixer a vegú i, com va ser grandet, doncs va anar a fer el seu ofici i es va establir a Girona. I ara que està retirat, doncs, li encanta el teatre i, i, ve, i torna a casa. Amb una paraula, Carme, aquesta persona cada vegada que feu un ensaig ve de Girona i sí. torna a Girona. Sí. I és de la nit. Sí, normalment els sí. fem... Però sí. Tard o nit, pues sí. O sigui, que verdament li agrada. Sí, li encanta. Si no, no sí, I a la seva senyora també. La seva senyora també. També, també. Però això és preciós, amb una família que passi. Sí, no sé, com que... Poder la temàtica del grup, perquè normal, hi ha varios parelles que, mm -hmm. que, que sortim aquí i suposo que... És... És agradar el teatre. La veritat és que com el proves... Sí, no el pots deixar. No pots deixar. No pots deixar, és ben veritat. De totes maneres, jo també m'agradaria dir... Només aquestes persones són de Girona o n'hi ha algun altre que són de altres pocs? No, també tenim una parella que ve del poble veí de Pals, que també els li vam comentar que fèiem teatre i que ells tenien aquella cosa que no havíem fet mai i volien fer-ho. I nosaltres, com que estem oberts a tots... I també venen, venen del poble veí, doncs ensajar, normalment ho fem dues vegades a la setmana, però ara que ens s'acosta el dia, doncs ho fem tres o quatre, o depèn. Mm -hmm. És molt normal això, és molt normal. Una cosa, diem teatre a la fresca. Hi ha persones que a lo millor ens escolten, però no saben exactament lloc petits, escoles velles i tot això... Explica una miqueta el que és, com sí. funciona. Aquí, eh, diguéssim, el pati de les Escoles Velles... Eh, està al centre de Begú, eh, per arribar-hi... Hi ha aparcament allà al sot d'en Ferrer, que, diguéssim, hi ha unes escales que puges, hi ha el casino, allà fan el cinema... I llavors, eh, anant cap al centre, res, hi ha la biblioteca, que està a dintre de les Escoles Velles, hi ha Ràdio Begú, i hi ha un carreró que allà se fica, hi ha tot un pati molt maco, allà on havia, es diu Escoles Velles, perquè havia sigut l'antiga Escola Velles. I és Velles, molt gran, eh? I és molt gran, és molt gran. És molt gran, eh? La veritat és que és molt gran. Allà també fan els concerts d'estiu, i és un lloc molt agradable ara tenim de resar que no plogui com aquest estiu de moment em sembla que... Jo podria dir, Carme, una cosa que en aquest moment o sigui, ha molta gent que està pensant en això. Doncs tots estan resant perquè no plogui. Absolutament tots. Estan dient, sí, sí, anem a veure, perquè això de la perruqueria de senyores pot ser molt interessant. Quina fama tenim les senyores, eh? Però diu, perruqueria de senyores, no perruqueria de senyors, eh? Perruqueria de senyores, això vol dir molt, eh? Mare de Déu, que deu sortir per Lo que deu sortir, les incògnites, quines seran? Mare meva, no ho sabem, no ho sabem, no ho sabem. Una cosa, que hi ha? N'hi els actors, més homes més senyores o com va? Això, més o menys. Bé, bueno, més o menys som mitat i meitat. Vull dir, a l'obra he ha nou, cinc dones i quatre homes. Com sempre. Sí. Cinc dones i quatre homes. Què passa en aquest món? Què sempre passa, això, tot arreu? Les senyores i les dones i les nenes n'hi han més. És veritat o no? Poder som més atrevides. No ho sé. No sé, sí, no sé. Sí. No, sí, no, sí, no, sí. Diuen que som els 16... Sí, sí. què? Sí. Dèbil, diré. Dèbil, dèbil però... Bé, bueno, més val que no diguem res, perquè en aquest moment estem a la ràdio. i Som dones, imagina't. No diguem res, no diguem res. És igual, la qüestió és que es farà el teatre. Sí. Una cosa et volia preguntar. Aleshores, la perruqueria de senyores, d'aquí va ser la idea aquest nom? Bueno. Perquè, clar... És fantàstic. Sí, de fet, a, a veure, tenim una mica de biblioteca, sí. diem-ho així, sí, sí. d'obres de, de teatre, sí. i llavors en eh, Joan Serrano és la que escolleix un parell o tres sí. i se presenten el grup i, i, i bueno, s'hi decideixen, la que ens sembla que pot ser més divertida i la que, i amb els personatges que puguem a hi Està molt bé, o sigui que primer mireu amb tranquil·litat, sense presses, què és el que s'interessa més per poder, diguéssim, actuar i quin serà? Doncs pues ho trobo fantàstic, això. Ho trobo sí, sí. molt, i molt, i molt bé. Sí, sí. Què més em pots explicar? A veure, a veure. Tenim una apuntadora fantàstica. Molt bé. Sí, perquè encara és que... És molt necessari, eh? Sí, encara que tu sàpigues tot, com que a vegades tens frases molt petites, o l'altre, tu també se'n va, l'altre company que tens, o companya... Eh, tots ens podem oblidar alguna cosa, la veritat és que tots ja tenim una edat i vegades la memòria ens falla una miqueta. Per tant, ella sempre està a la White perquè tot surt tip perfecte. M'ho imagino, m'ho imagino. Però és que jo crec que una obra sense una persona d'aquest tipus falta alguna cosa. és veritat. És sí, veritat. No, sé, no sé avui en dia ben bé si n'hi arriben a haver o... Que sí, que sí, però que és veritat, però... Sí, és molt necessari. Eh... Jo crec que sí. No, no, i tant que sí, i tant que sí. I una cosa, qui és el que dirigeix? Sí, ja ho he dit. Sí, però vull que diguis com és, com és aquest eh, personatge. És una, eh, eh, eh, els, el director sí, sí. i també marit meu. Ai, oh, ja l'hem descobert. Ja l'hem descobert. Ja descobert. Vale, vale. Doncs, eh, la veritat és eh, una persona que li agrada molt les coses ben fetes, no? Com la majoria de nosaltres, evidentment. I, i com que li agrada molt, ell ens fa repetir les coses, ens diu de la manera que ho tenim de fer i nosaltres intentem creure'l. O sigui, ser unes alumnes del mestre, d'aquell que el mestre no se'n pugui queixar. És això, més o menys? Es esperem, esperem. A vegades el fem enfadar i a vegades ens fan enfadar ella, nosaltres. Per això dic, per això dir eh? Per això dic, eh? O sigui, que la cosa és una mica perillosa, eh? Sí. O sigui, que de portar passa... bé, tots bé. Tots bé. No, eh, té un cor molt gran i la veritat és que mos ho passem molt bé. I, I tant que sí. I tant que sí. Jo des d'aquí puc dir que he vist algunes d'aquestes obres i sempre, sempre he disfrutat. Sempre, absolutament sempre. No hi ha hagut ni una sola vegada que he dit, oi, no, no, no, no. Meravellós. A més, perdó, els actors són fantàstics, són divins, i no ho dic amb broma, perquè hi ha persones i personatges que els veus allà i dius, no sembla que sigui una obra de teatre, és que sembla de veritat, que, de la manera que s'expressen, de la manera que parlen, de la manera que actuen, fins i tot jo crec que alguna vegada han actuat per si sols perquè hi ha hagut coses que s'ha obert una porta i s'ha tancat i després veus que alguna cosa ha sortit, potser ha vingut al vent, i l'ha obert la porta, i no es nota res, perquè parlen i de la mateixa manera que parlen o oh, han caigut per darrere d'un sofà, que ja heu vist alguna cosa d'aquestes. O sigui que... Molt bé, meravellós, meravellós. A veure, fa molts anys que ho feu, això? Bé, bueno, uh, la veritat... Ja fa anys que... Fa, fa anys que, que, que en fem, uns quants anys que en fem en diferents eh, èpoques. Sí. Eh, Però fa anys que feu teatre. Sí, sí, sí, fa anys. Vam, com, vam fer pals durant set anys, una època, i ja fa vint i pico d'anys. Llavors hem tornat... No oblidaré mai. Me'n recordo perfectament d'una obra que portava unes botes vermelles, que, bueno, en l'escenari va ser massa. Per això em va quedar gravat, eh? Em va agradar. Per això dic que sí, que val la pena preparar, ni que tothom sàpiga que es fa perruqueria de senyores, perquè sempre han sigut divertides, divertides, maques, els actors bons, ha sigut tot positiu, i val la pena que els que puguin anar-hi disfrutin a sobre, està fred, s'està bé, s'està allà amb amics, trobes sempre persones que coneixes i val la pena. Carme, una altra cosa, digues. Perdona, que te... també no. els decorats. La decoració... Oh, la decoració també. La veritat és que ens agrada que quedi bé. No sé, evidentment, hi ha gustos de totes classes, però el que mos... En fi, entre tots fem la decoració, però, evidentment, que mm, hi ha l'Enric que és el que munta, bueno, també hi ha en Joan hi ha l'Albert ha... després m'ho posem tots, la veritat en Pere Pots eh... di... si en dius dos, més val que els diguis tots Tot. perquè després ens renyaran sí, o sigui que... és veritat i a les senyores en... també, eh? perdona, totes eh? bueno, que després mira que es llançaran a sobre nostre i serà pitjor hi ha l'Encarna, hi ha la Meritxell hi ha la, la Montse hi ha en Perete, hi ha la Carmen i hi ha l'Albert, hi ha la Maria Teresa, hi ha en Pere, eh, la Mariló, en Josep, en Joan... Ja sé que diem molts noms, però és que moltes d'aquestes persones es coneixen Joan. a altres llocs. Sí, sí. Eh? Perquè molts són d'altres llocs i què és el que passen aquí? Pues que Molts familiars, un viu en un lloc, un altre viu en un altre, i es coneixen i per això diem, si diem un nom, els diem tots amb una paraula, els diem tots. Llavors, a quina hora acabeu la nit d'ensejar? Normalment. Bé, bueno, normalment eh, solem començar entre 7 i 9 sí. i a vegades ara eh, més a l'estiu de 8 a 9 i mig a 10 mm, Depèn. Totes aquestes persones sempre són els mateixos més o menys? Sí, sí, sí, evidentment. L'obra de teatre som els mateixos, són nou personatges en aquest cas, més el director, i el grup de teatre Mutis eh, té, -té, aquest té aquest grup, i la veritat estem contents perquè el problema d'avui en dia és poder eh, ser constants, i eh, la veritat és que si no és per circumstàncies de metge o, o d'alguna necessitat especial... Exacte. Tots complim i, i, i ensegem el... Bé, el Meravella. podem ensejar. Bé. Aleshores, amb una paraula, recordem, tenim que dir-ho recordant-ho tot bé. Teatre a la fresca. Sí? sí? Sí, teatre. Perquè és a la fresca de veritat. Sí. Vale. Aleshores, el nom... El grup de Teatre Mutis ho vale. representarà Perruqueria de Senyores el dia 19 de juliol del 2019, que és divendres que ve, a les 9 i mitja de la nit. Molt bé. Ara jo vull fer una pregunta si és tan amable, Carme. Aleshores, hem de comprar l'entrada. Sí. Explica una miqueta perquè si sí. no són d'allà mateix... És una col·laboració de 5 euros que es pot agafar a l'oficina de turisme de Begur o, eh, quan arribeu el dia de l'obra, allà a l'entrada, que hi haurà la guixeta, bueno, hi haurà la taquilla, en el mateix, eh, en el mateix eh, lloc, lloc de pati d'escoles velles. Vull dir perquè, si no, s'hi sí. una mica desorientat sí. i per saber-ho. Sí, al mateix lloc hi ha. És un aforament bastant gros. Però... Però... Jo aconsellaria que hi estiguin d'hora. Sí, això sí, perquè, és clar els, els millors puestos, que són les primeres quatre o cinc files, pues, són les primeres que s'ocupen. Però, bé, bueno, tot i amb això, el so eh, normalment ja es posa en tot el recinte i, i bé, bueno, tampoc és tan lluny. No, d'aconsella que... una cosa. Les persones que no siguin de begú, a quina hora més o menys anar-hi a aparcar i després entrar? Per què? També val la pena que us sàpien una miqueta abans, sí. eh? Jo crec que si arribeu a les 9 a Begú, sí, sí. uh, allà mateix, a, a Pat, uh, allà al sot d'en Ferrer, que en diuen, que és diguéssim arribant uh, a Begú i llavors direcció cap a Satuna, la platja de Satuna, arriba a un punt que hi ha un pàrquing gros, que només pujant les escales ja estàs al casino i al pati de les escoles ve allà. He dit això perquè a vegades s'acumulen les persones i resulta que llavors comença l'obra, no estan assentats i per això ho comento una miqueta. El que és d'allà ja ho sap, però el que ve d'un altre lloc, que coneix molt bé, però millor dir-li que vingui una mica abans. Si o sigui, t'estàs allà, t'assents, estàs bé, però busques el lloc i estàs a punt ja per començar. Sí, sí, Hi ha alguna sí, altra no, cosa que tu creguis que és interessant, Carme? No, jo només us puc dir que us animeu, si voleu passar una estona de riure i Adredable. a la fresca, que sí. doncs ja sé que l'endemà és festa major aquí a Palafrugell, però mm, us ho passareu bé. Bé, bé se'ns ha acabat pràcticament el temps, amics, amigues del programa Eix de Cultura, però ja saben que jo sempre quan hi ha una cosa d'aquestes que ens ho podem passar molt bé no deixo de parlar-ne perquè val la pena eh? a vegades les coses no són com volem però quan veiem aquestes coses ens animem de cop i volta per tant, jo en aquest moment li dono les gràcies, però moltíssimes gràcies a la senyora Carme Solves per estar amb tots nosaltres i dir-li que allà estarem allà estarem per aplaudir i per estar frescos i per riure i per disfrutar aleshores Espero que tot vagi molt i molt, molt bé. Moltíssimes gràcies per tot. Per tot, per, no, a, a tu per haver vingut en aquí i explicar-ho, perquè no és lo mateix explicar-ho una actriu que explicar-ho una persona que està fent el programa. Per tant, millor que tu, no podia fer-ho ningú més. Gràcies per tots i des d'aquí et sembla bé que ens despedim? Sí, sí. Bé, amics, amigues del programa Ares de Cultura, com sempre de part meva, rebeu aquella versada tan gran i tan gran, gran i aquell pató que no pot faltar mai. I ara la carma es despedirà ella. Moltes gràcies per escoltar-ne i esperem que, que us animeu a venir. Adiós i... Fins estic. al dia del Teatre La Fresca. Adeu, adeu, adeu! Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell